Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa saya banyak-banyak minta maaf Ketika saya membahas tentang Bagaimana sebaiknya orang tua berkomunikasi dengan anak Ketika saya membahas bagaimana kemudian Seorang ayah harus memiliki seorang anak Jangan sampai seorang ayah yang punya anak enggak merasa memiliki anaknya Karena enggak pernah bicara Ketika saya bicara tentang bagaimana Seorang anak merasa memiliki ibunya Karena bisa diajak ngomong, diajak curhat Diajak ketawa, diajak menangis, diajak cerita tapi si anak tidak pernah mendapatkan ibunya. karena ayah tidak punya sibuk terus kemana-mana. Lalu saya mengajarkan lewat layar kaca. Sebaiknya anda mencontoh Rasulullah. Mencontoh para sahabat. Mencontoh para nabi. Ketika mereka semua meluangkan waktu untuk anak-anaknya. Pada saat itu. Mereka yang belum punya anak keturunan menangis. Ya Ustaz. Saya tersentuh dengan tayangan Ustaz. Ketika saya tidak punya anak keturunan. Saya melihat saya membayangkannya Ustaz. Saya membayangkan saya makan enggak sendiri, saya bersama anak saya, lalu saya nyuapin anak saya. Saya membaca Twitter anda semua, di @yosopandaskormansur dan di wisata tian tv punya email @yahoo.com. Saya baca komentar anda semua dan saya pun ikut menangis. Karena memang bahagia sekali ya ketika mandiin anak, nyuapin anak. Saya kan suka share tu gambar di Twitter ya. Di Betapa saya bahagia sekali ketika pulang uh, Misalkan seperti sekarang ini uh, Saya pulang kemudian saya menggendong anak saya Di pagi hari bermandikan matahari Saya memeluk Aisyah Lalu kemudian membaca wakia Atau saya kemudian menggendong si Abang Kun Menggendong si uh, Hafiz Ke pesantren untuk duduk Ikut berjamaah bersama para santri Saya membayangkan anda yang tidak punya anak keturunan InsyaAllah kita akan selipkan di pagi hari ini doa supaya anda semua pemirsa bisa memiliki anak keturunan. Langsung juga di sabat mereka-mereka atau anda semua yang tidak punya jodoh, mudah-mudahan kita akan belajar bagaimana uh, doa untuk menghadirkan saudara-saudara semua punya jodoh. Hmm. Tapi baik sebelum kita uh, memulai kita akan benarkan tasmiq Quran dari Syekh Muhammad. Mudah-mudahan Allah rahmuna, ya Allah merahmati kita semua. Dengan sama-sama mendengar suara dari seorang yang hafal Quran, punya delapan saudara yang lain yang juga hafal Quran, dan dia ayahnya pun hafal Quran, menjadi imam di semua masjid eh, di banyak masjid di Jeddah, di Makkah dan di Madinah. Silakan kita sama-sama mendengar. A'udhu billahi min ash rajim. Wa idna min alifir gune sumunakum su'al al يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وَإِنْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آل فِرْعَوْنَ وَأَغْرَقْنَا آل فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَتَّبِزُونَ صَدَقَ اللَّهُ العَظِيمُ Doa, pemirsa, mudah-mudahan betul-betul pemirsa semua bisa mendapatkan anak keturunan yang saleh lagi saleha juga dan insyaallah pemirsa juga mendapatkan jodoh yang saleh atau saleha. Saran saya sebaiknya sekarang tukar sedekah uh, anda dengan kehadiran anak atau jodoh yang anda cintai. Misalkan anda punya mobil apa begitu ya? Huh? sedekahkan sedah ke Allah sematalah anda punya kontrakan anda punya ruko, anda punya gaji terbaik anda punya tabungan Bismillah Bismillah anda kasih ke Allah kalau kemudian anda geber dengan doa doa supaya Allah kemudian kasih anda anak turun dan jodoh tapi kita hari ini akan membahas tentang tiga e, investasi yang mengagumkan tiga investasi yang mengagumkan e, kesempatan dari Allah buat kita yang ada masa beramal saleh kita kan ada masa ni beramal saleh yakni punya masa batas adalah tak kita kemudian menghadap Allah berhenti sudah kita punya amal tapi ternyata kita tidak berhenti Allah menyediakan jalan-jalan lain yakni apa yang sudah saya tulis untuk anda semua pemirsa sahabat wisatatian TV yuk kita sama-sama lihat ini dia ini dia pemirsa ini tiga investasi yang bisa kemudian saudara-saudara semua persiapkan tatkala saudara sekarang ini masih hidup. Coba ya pemirsa, ya, coba saudara tangannya gini coba. <coughs> ya, semua. Semua tangannya begini. Oke, taruh di depan mulut ya. Kemudian saudara tiup. Coba saudara tiup. Sudah? Ada yang terasa hangat ya, ada yang terasa dingin. Nah, coba cium. Hah, bau kan? Habis sobol lagi nyomb nyomb begini. Ta <gup> <can hold> <Berlin> Tapi itu tandanya enti masih hidup. Ya, eh? kalau enti masih bisa beginiin tangan, bahkan enti masih sehat, tuh nggak? Coba enti jalan begini. begini, coba. Ah, ayo bangun, bangun coba. Bangun dari dari kursi anda bangun, ya, bang coba lagi, coba. Ah, ketika anda bisa jalan, anda namanya masih hidup dan juga masih sehat. Nah, ketika anda masih hidup dan masih sehat, anda bisa melakukan yang tiga ini. Ini sih sebenarnya semua orang udah tahu deh. Saudakotun jariah, ya. Ya, ini adalah sedekah jariah. Sedekah jariah. Ya, ini ilmu. Ini ilmu. Oke. Nah, ini dia anak soleh nih. Semuanya ini bisa saudara persiapkan, tatkala saudara masih hidup. Mati Tapi menyiapkan warisan buat anak anda Itu belum sodako jariah Walaupun kalau niatnya karena Allah ya Saya menyiapkan buat anak-anak saya Ustaz bukan buatnya Anak saya tidak akan susah Nggak ini semata-mata supaya saya menjalankan Kewajiban saya sebagai ayah Bagus, itu masih masuk Niatnya masih lelai ta'ala Ustaz saya menyiapkan deposito buat anak saya Supaya nanti kalau saya meninggal dunia Bagus, tapi tetap jangan melupakan Sodako jariah buat anda sendiri Ketika anda nanti wafat ya kalau anak ente pada ingat ama ente. Om oh, masih hidup aja anak pada lupa. Heh. Padahal hidup anak masih pada udah pada lupa sama orang tua. Habis do habis apa? Salam pergi aja deh enggak doain kita sebagai orang tuanya. Heh Coba dah rasain. Bagaimana lagi kita udah mati ntar Boro-boro nengokin kuburan kita kali. Ingat nama kita juga, udah enggak ingat. Ada orang yang ngisi formulir nama orang tua kandung. Siapa ya? Oh parah tuh. Parah banget, aduh. Ah. Nih, ini saudara kau jariah, nih. Ente mesti nyapin buat diri ente. Takutnya bukan apa-apa kalau ente, ente punya anak soleh. Anaknya masih bisa ngalirin kebaikan buat ente. Tapi kalau ente punya anak bejat. Aduh, masyaAllah, Anak anda berzina. Aduh, anda sudah tenang-tenang di alam kubur. Bapak tukar dosanya zina. Uh. Nih, saudara kau jariah, ente kudus siapin, nih. Kemudian yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat Ilmu yang bermanfaat ini bisa juga kalau ente bodoh Ente bisa bentuk yang namanya majlis ilmu Majlis ilmu ya. Ente bikin dan ini majlis ilmu Ente uh, undang ustad-ustad buat ngajar, buat ngaji dan segala macam Nah ini di waladun solehin Ya Waladun solehin dia ada unghurah ya, Ini anak soleh yang senantiasa mendoakan uh, orang tuanya Tiga investasi inilah yang akan kita perdalam insya Allah di pembahasan yang berikut. Entah kita sambung nih ya. Saya udah tulisin doa untuk saudara yang bisa punya anak keturunan. E, tapi kita akan bahas setelah yang berikut ini. Alhamdulillah pemirsa masih tetap bersama Yusuf Mansur di Wisata TN TV. Terima kasih juga buat yang sudah mengirimkan Twitter di at Yusuf underscore Mansur. Saudara gak usah kecil hati, saya udah salin kok di komputer, nanti kapan-kapan kita akan bahas apa yang menjadi persoalan dari saudara-saudara semua. Pemirsa, bila mana an Anda punya rezeki banyak, ya, harta banyak. Tapi Anda tidak menjadikan itu sebagai saudara kojaria, hanya bersifat dunia, Anda akan rugi. Anda juga punya ilmu, tapi Anda tidak mengamalkan, juga rugi. Anda punya anak, dan tidak mendoakan Anda, tambah rugi. Nah, tiga ini harus harus saudara miliki. Ya, agar saudara semua nanti ketika sudah ada di alam kubur pun saudara masih dihitung oleh Allah Subhanahu Wataala beramal oleh. Asih kan kalau kita sudah meninggal dunia gitu ya anak kita masih sholat malam. Aduh ya Rob. Usulisona tetahajudirokatimiladitalla Allah. Walaupunnya anak tidak bilang, ya Allah pahala ini buat orang tua kami Allah akan jalankan itu pahala untuk anda semua para orang tua yang punya anak seperti itu. Nih. Sebab apa? Kata Allah, tahu rasulnya, ya. Ida mata benua ada mah, mata benua ada In kopo amalu ilamin salakin. Kalau kau tinjari, awal minyut tak awal bi, awalah diinsolengin yadululah. Anak itu ngaji di tengah malam. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarokaladi dijadihilmulku, wahyu atas segala sesuatu. Anda sudah ada di dalam kubur. Aduh Allah setor tu. Allah setor. Pahala anak ente mana? Buat ente yang sudah di dalam kubur. Makanya pemikir saya, jangan segan-segan. Hari begini nyantrenin anak. Saya bukan promosi ni, mak. Ini, ini kewajiban saya memberitahu. Pesantren saya buka pendaftaran murid baru. Pesantren lain pun buka pendaftaran murid baru. Jangan cuma nyari sekolah yang berkualitas tapi ahlak nggak ada. Jangan cuma nyari sekolah yang berkualitas tapi nggak ada Quran di sana. Jangan cari cuma sekolah berkualitas tapi anak, anak anda lupa sama Allah dan Rasulnya. Jangan. Masukin deh pesantren. Insya Allah lah. Ntar kau udah kuliah baru deh warna gari di mana kayak gitu. Ini. Awala din ya da'ulah. Allah yang kelakul maut dan hayat, Liyabluakum, Liyabluakum, ayukum, amala, Wahyu Al Azizun Wafu. Saudara sudah di alam kubur dibangunin, dibangunin saudara. Kum, kum, kum, bangun. Kita nge ternyata yang bangunin malaikat. Ada apa bangunin malaikat aneh? Eh, buat malaikat digituin top banget deh. Allah suruh istirahat. Allah suruh saya kenapa? Ya? Karena kita di dunianya berpelulu. Tapi hari itu malaikat membangunkan. Kom, bangun, bangun, bangun. Bangun ya ahlal jannah, bangun kom ya ahlal jannah, bangun wahai ahli syurga Jangan sampai kita udah di kita di dunia aja dipukulin. Di akhirat, bangun loh. Di akhirat, mandis. Bangun. Di mana coba? Di alam kubur. Di sama malaikat. Kan jangan dong kalau bisa kita. Ya enggak? Kom ya ahlal jannah, bangun wahai ahli syurga kita kocak mata, ada apa ya, Malaikat? Tuh, di dunia sana anakmu sedang mengaji Ya Allah, kita dengerin anak kita yang ngaji Kita tanya, istri saya mana, Waih Malaikat? Adih, mau dipanggilin. Panggilin deh. Tapi istri kamu kan belum mati. Oh, belum mati. Jangan nih kalau belum mati. Udah, boleh sini deh kamu lihat aja. Sap. Sayangan itu diperlihatkan oleh Allah. Anak kita lagi ngaji tengah malam. Ini deh awal, adin soal ini. Dia الذي خلق سبع سماوات تباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوز فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرضتين ينقلب إليك البصر خاسئا ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح, بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِالسَّمَاءِ الْيَوْمِ الْيَوْمَ الْمَصِيرُ إِذَا الْكُفّيْرُ سَمِيُّوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمِيزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا كُلَّمَا أُنْقِيَ فِيهَا فوج سَأَلَهُمْ Sa'alahum khazanatuhah Alam ya'tikum nadhir Qalu bala Qad ja'ana nadhirun Fakazzabna Fakazzabna Wa kulna ma'nazzal Allahum min syaih Ya Allah ya Rahman Pemirsa Ini surah al mulk Dibaca oleh orang yang hidup Itu siksalam kubur Diapus sama Allah Ya Rahman Barangkali saudara ya ahli maksiat tapi ngimpun anak yang waladin sholihin Allah Allah cabut yang punya hak sisa si kubur hey si, subhanallah amisah ayalah tetap di SCTV kita masih punya satu segmen lagi insyaallah kita akan belajar ya bagaimana kita punya anak keturunan dan bukan cuma anak keturunan biasa tapi anak keturunan yang saleh salehah Pemirsa yang dirahmati Allah, saya tidak bermaksud membuat saudara-saudara yang tidak punya anak dan jodoh menjadi bersedih karena tidak punya anak soleh Nah, Anda bukan tidak punya, Anda belum punya Insya Allah, Allah memiliki kunfaya kun Yuk, kita belajar ayatnya Ini dia ayatnya pemirsa Ini ada di surah As-Sofar Ada di surah As-Sofar Ayat 100 Saudara bisa buka di rumah masing-masing Dan ini adanya di surah Ali Imran Ayat 38 Rabbi habli minas salihin Rabbi habli minas salihin Ini Rabbi Rabbi habli Nila dunka zurriyatan peyibatan innaka samiut dua bila mana anda yang belum punya anak membaca doa ini sedang anda juga belum punya jodoh maka Allah akan siapkan langsung juga jodohnya jadi kalau anda berdoa dengan, jodoh, eh, dengan doa ini kan doa tentang anak soleh ya Ya Rabb kasih saya anak yang soleh kasih saya anak yang baik ya you Rabb know? Kalau anda yang belum punya jodoh pakai doa ini di Asofat As 100 sama di Ali Imran 38 maka Insyaallah Allah pun kasih satu paket, Ya, eh, satu paket. Tidak mungkin anda punya anak secara dunianya gitu kecuali Allah hadirkan jodoh maka Insyaallah ini jodoh akan satu paket dengan anak turunan. Saya meminta saudara-saudara semua keluarlah untuk bersedekah yang terbaik. Saudara punya apa? Saudara punya emas, punya mobil, punya motor, punya tabungan, punya kontrakan, punya toko, punya kios atau punya piutang di orang lain. Bismillah. Hari Jumat yang e, berbahagia kemarin kita sudah bicara juga tentang sedekah. Kita terusin lagi tentang sedekah di hari-hari berikutnya termasuk hari ini. Dah, di sinilah kita sedekah dan kita berdoa kepada Allah. Sebentar lagi sambil saya pamit, kita berdoa memohon dan anak semua bisa melancarkan keturunan dan jodoh. Yuk mari kita berdoa. Aminkan doa saya dan ikuti bacaan suratul Fatihah saya. Karena suratul Fatihah ini adalah doa salah satu doa yang terbaik buat kita semua. Saya membaca suratul Fatihah dan saudara membayangkan saudara sudah memiliki anak keturunan dan jodohnya dan juga buat yang sudah memiliki anak keturunan mendengar pembacaan suratul Fatihah dari saya atas izin Allah, Bisa membuat anak-anak saudara semua menjadi anak Nusaleh Salihah. <tuh>. Alhamdulillahirobbilalamin. Al-Rahmanir-Rahim, Malaikiyunit-Lin, Inya'kan Agung, Wainya'kan Ta'min, Ehlinas-Siratul-Mustaqim, Siratul-Ladin An-Namta'Alaihim, an Rahiril-Mu'budi wa Alaihim, Waladzalmin, Rabbil-Firla, Wali-Walidin. Kami besok kita akan uh, tasmi Surah An-Naba yang Amma Yatasaalun untuk kajian besok siapkan uh, rekamannya. Siapkan apa itu perekamnya gitu ya Baik yang audio maupun video Atau lewat handphone saudara Standby di depan TV Di wisata, Tidot, e, di wisata TNTV Karena besok Insyaallah Allah Saya akan membaca penuh satu surah An-Nabak Supaya saudara bisa ulang-ulang terus Sehingga menghasilkan e, hafalan Buat saudara semua Bila mana saudara punya anak keturunan Yang sekarang ini umur 4 tahun 4 SD Sampai kemudian lulus SD atau lulus SMP Suruh dia apalin itu surah An-Nabak Karena itu menjadi salah satu syarat anak-anak saudara masuk ke pesantren eh, tahfiz Darul Quran. Pimpinan saya atas izin Allah. Sampai ketemu besok pemirsa. Mohon maaf atas segala kesalahan saya. Saya tetap tunggu follow anda di @yusuf_mansur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.